Bună ziua, dragi ascultători! Cum a apărut păcatul strămoșesc? Originea lui se află în neascultarea primilor oameni, Adam și Eva, care, ispitiți de diavol, au nesocotit voința divină, călcând porunca lui Dumnezeu de a nu mânca dintr-un anumit pom. Se știe deja că omul a fost creat bun, după chipul lui Dumnezeu, și cu menirea de a deveni după asemănarea lui Dumnezeu, putându-se desăvârși prin dezvoltare și întărire în virtute și prin liberă conlucrare cu Harul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Dumnezeu l-a înzestat cu toate puterile spirituale și fizice necesare atingerii desăvârșirii, dar mai trebuia încă un examen moral. Încercarea prin care, în mod conștient și liber, omul să recunoască și să manifeste supunerea și recunoștința față de creatorul său, a tot bun, și să câștige totodată și vrednicie personală, cuprinsă în desăvârșire, pe de o parte, iar pe de alta, pentru a fi ferit, întărit fiind, de mândria prin care căzuse diavolul, căci, spune Sfântul Ioan Damaschinul, nu era folositor ca omul să dobândească nemurirea fără să fie ispitit și încercat, ca să nu cadă în mândria și osânda diavolului. Încercarea prealabilă apare necesară, căci cel neispitit și neîncercat nu este vrednic de nimic. Astfel, această poruncă a lui Dumnezeu de a nu mânca din acel pom, este manifestarea înțelepciunii și bunătății lui Dumnezeu față de om spre al l ridica la starea de libertate deplin plin întărită, iar nu pentru a-l robi. Căci puterea morală nu crește decât prin exercițiu și după o normă morală aplicată în concret. Sfântul Grigore Teologul spune... Că Dumnezeu a dat omului porunca spre a procura materie voinței lui libere, spre exercitarea și întărirea calităților morale. Importanța acestei porunci constă și în faptul că, fiind unică, cuprindea în sine întreaga lege morală. Adam a primit porunca din raiul pământesc direct de la Dumnezeu, Apoi a comunicat-o și Evei, iar începutul păcatului se face prin nesocotința Evei, la care s-a aliat și Adam. Diavolul în chip de șarpe îl prezintă pe Dumnezeu ca invidios, ca nu cumva prin mâncarea din fructul oprit, omul se devină asemenea lui și totodată trezește în Eva mândria de a poseda ca independență absolută în dumnezeirea, prin mâncarea din fructul cunoștinței binelui și răului. Astfel, mândria pune stăpânire pe sufletul ei și o duce la păcat, iar Adam, la îndemnul ei și, din aceleași motive, cade și el în păcat, cu urmări atât de grele pentru toți urmașii. După săvârșirea păcatului, a apărut și conștiința vinovăției, dându-și seama că erau goi, dar fără mărturisirea vinei, ci doar a rușinii. Arătându-i-se de către Dumnezeu vinovăția, Adam o atribuie femeii și prin ea chiar lui Dumnezeu. Femeia pe care tu mi-ai dat-o ca să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom și eu am mâncat. La rândul ei, Eva dă vina pe șarpe, iar șarpele nu mai este întrebat, căderea lui fiind, de mai înainte, totală și definitivă. Omul însă, nedând semn de căință și de dorință de a se întoarce, rămâne, deși nu definitiv, pe calea păcatului, cu toate consecințele acestuia. După această istorisire a căderii omului, în capitolul 3 al Genezei, Urmează blestemul șarpelui, apoi a omului, dar Dumnezeu nu-l lasă pe om fără o perspectivă, ci îi aduce mângâiere vestindu-i mântuirea prin venirea lui Hristos. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!